NUTRON Csillagok Sójosak, Szélsőségesek Gravitáció, mágneses erők, végtelen forróság Ijesztőek Képesek elpusztítani a bolygókat És még a csillagokat is Kozmikus dilemmák Hatalmasnak mondhatók, ugyanakkor Meglepően aprók Ezeket a parányi kozmikus szuperhatalmakat beámékolták a fekete lyukak egészen mostanáig. A neutroncsillagok a modern asztrofizika kulcselemei. A csillagászok tudják, hogy valami zajlik, valami, ami teljesen új és teljesen más, mint ami eddig volt. A neutroncsillag az univerzum legérdekfeszítőbb asztrofizikai tárgya. A neutroncsillagok végre reflektorfénybe kerültek, hiszen ők hozták létre a legértékesebb elemeinket és magát az életet is. Így működik a világegyetem. 130 millió fényévnyire a Földtől, egy NGC 4993 nevű galaxisban két kihuny csillag egymás körül forog egy sebesen apadó spirálban. Mintha csak a kozmos csengését hallanánk. Az összeütközésük hangja beleívódott a tér és időszövetébe. Livingston Louisiana, a LIGO observatórium és a küldetése érzékelni a világűrben képződött gravitációs hullámokat. A gravitációs hullám a téridő olyan eltorzulása, amit általában egy nagy jelentőségű gravitációs esemény idézett elő. Egy olyan esemény, mint a supernova, vagyis két óriási csillag, azaz fekete lyuk összeütközése. 2015-ben a LIGO a történelem során először észlelt gravitációs hullámot, száz évvel azután, hogy Einstein megjósolta a létezésüket. A hullám azt jelzi, hogy két fekete lyuk egymásba csapódott. Olyan, mintha hallanánk egy nagyon távoli autóbaleset hangját, amit nem láthattunk, de mivel precíz számítógéppel rendelkezünk, és az ütközés hangja annyira egyedi, pontosan meg tudjuk állapítani, hogy melyik két autóféle ütközött egymásnak. Két évvel később, 2017-ben a Ligó teljesen másfajta jelet érzékelt. 2017. augusztusában egészen rendkívüli esemény zajlott le. A jel különös volt, egészen hosszan tartó. Több mint száz másodpercen át hallani lehetett. Kevesebb mint két másodperccel később egy gamma sugár űrtávcső az égnek ugyanannak a részén kitörést érzékelt. A csillagászok világszerte felfogták, hogy valami fontos esemény zajlik le, valami új és egészen más, mint ami addig volt. A hosszú gravitációs hullámjelzés és a gamma kitörés kombinációja felkeltette a csillagászok figyelmét. Amikor látták, hogy mi történt, világszerte leadták a drótot a csillagászoknak, hogy az éknek ezen a részén érdekességet észleltek. Az astronomus közösségben hamar híre terjedt a dolognak, és kisvártatva mindenki ugyanabba az irányba forgatta a teleszkópját. Órákon belül a csillagászok és fizikusok a világ összes tájáról a rejtélyes esemény magyarázatát kutatták. A gravitációs hullámokon és a gamma kívül volt látható fény, infravörös fény, ultraviola fény, és ezek összessége adta ki az összképet. Ekkor fordult elő először, hogy a gravitációs hullámok képződése látható fénnyel járt, ami a csillagászatban mérföldkőnek számított. A tudósok rájöttek, hogy nem két fekete lyuk ütközött egymásnak, hanem egészen másról van szó. Ha a világegyetemben robbanás történik, nem sok minden okozhatja. Az univerzumban nem sok minden robbanhat fel. A valódi furcsaság azonban a jel hossza volt. Két fekete lyuk összeütközése rövid ideig tart. Ez pedig... Két neutroncsillag hosszantartó, lassú halálát jelezte. Spirálmozgást követve egyre közelebb és közelebb kerültek egymáshoz, és amikor végül összeütköztek, óriási mennyiségű energia szabadult fel körülöttük. A becsapódás hatalmas anyagfelhőket eredményezett, amelyek a fény enyhe lassulását idézték elő. A fény és a gravitációs hullámok 130 millió éven utaztak, és majdnem egy időben érkeztek a Földre. A tudósok évtizedekig elmélkedtek a neutroncsillagok összeütközéséről és az esetleges eredményekről, de most végre a valóságban is bekövetkezett. Nagy szerencsénk volt, mert a világszerte elhelyezett műszerek segítségével sikerülhet kialakítani a teljes képet. Az asztrofizikában a koordináció mindennél fontosabb. Mindenféle hullámhosszú fényben láthattuk. Látta a Hubble, látták a Földön elhelyezett mindenféle teleszkópok, vagyis a csillagászat időszámításában fontos momentumnak számított, hogy a tudósok összefogva próbálták megfejteni a jelenséget. A múlt évszázadban megfogalmaztunk elméleteket, aztán létrehoztuk a LIGO Obszervatóriumot, a CERNI LHC-t, a Planck Obszervatóriumot, melyek az elméletek nyomába eredtek, és igazolták azoknak a helyességét. A neutroncsillagok hirtelen reflektorfénybe kerültek. A neutroncsillagok ekkor a modern asztrofizika kulcselemeivé léptek elő. Sokáig voltak a fekete lyukak másodhegedűsei, de most fordult a kocka, és a neutroncsillagok címlapra kerültek. Mindenki a fekete lyukakra kíváncsi. Ők az igazi szörnyetegek, az univerzális rejtélyek őrzői. De úgy gondolom, hogy a neutroncsillagokat csillagokat igazságtanul alábecsültük. Talán teljes mértékben át kellene értékelnünk a csillagokat, mert azt gondoljuk, hogy ott zajlanak a nagy események, pedig a csillag magja sokkal izgalmasabb. A hátra maradó neutron csillagmagja... Annyira szokatlan, hogy még az eredeti csillagot is felülmúlja. A két csillag egybeolvadása 2017. augusztusában a legjelentősebb csillagászati esemény, amely az elmúlt két évtizedben történt. A csillagászok először érzékelték két neutroncsillag ütközését. A Kilanóva nevet viselő látványos kozmikus esemény nem csupán energiát bocsát ki. A neutron csillagok ütközésének, a kilanovának az utolhatásaként mérhetetlen mennyiségű törmelék szóródott szét, és ez bizonyítékkal szolgált arra vonatkozóan, hogy hol képződtek a különlegesen nehéz elemek. A neutron csillagok pusztítása egyben az élethez szükséges elemek születését jelenti. Oxigén molekulákat, vagyis o 2 lélegzünk be. A víz hidrogénből és oxigénből áll. A testünk nagy része szénvegyületekből áll, amik nitrogént és foszfort tartalmaznak. A tudomány egyik nagy kérdése az, hogy honnan származnak ezek az elemek. És mint kiderült, a neutroncsillagok kulcs szerepet játszanak számos nehéz elem képzésébe. A földi elemek nagy része csillagokon belül alakul ki, ám a kialakulásuk módja a tudomány egyik legrégebbi rejtéje. Régóta tudjuk, hogy a nehéz atomok kialakulása az aranytól és platinától egészen az uránig problémákat vetnek fel. Ezek a fémek az univerzum legenergiadúsabb anyagai, márpedig a Világegyetem legenergiadúsabb jelensége a szupernova, vagyis az elemeknek szupernovában kellett létrejönniük. Ám a komputeres szimulációk során a szupernovák nem hoztak létre túlméretezett atomokat. 2016-ban a csillagász Edo Berger lehetséges magyarázattal szolgált a rejtére. Ha ezek közül bármelyik könyvet kinyitjuk, és ahhoz a fejezethez lapozunk, ami arról szól, hogy honnan is származik az arany, a válasz az lesz, hogy szupernova robbanásokból. De kiderült, hogy a tankönyvek elavultak. A nehéz elemek képződéséhez sok neutronra van szükség, ezért lehet, hogy a legnehezebb elemek két neutroncsillag egybeolvadásából jöttek létre egy bináris rendszerben. Akkoriban még senki sem látott neutroncsillagütközést. Nehéz volt meggyőzni a szakmát arról, hogy megtaláltuk a nehéz elemképződés potenciális közegét. Ehhez látni kellett volna magát a folyamatot a világűrben. A 2017-es kilanova tökéletes alkalom volt erre, hiszen több ezer órányi adattal szolgált, amiből a tudósok felállítottak egy mintát. Mégpedig a kilanóva maradványainak az enyhe színnel változását. Ha az űrben nagyon fényes esemény zajlik le, akkor annak a fénye és hullámhossza a színekben mutatkozik meg. A tűzijáték során látható különböző színek eltérő, vegyi anyagokra utalnak. Hasonló módon a tudósok a robbanásban látható színek alapján állapítják meg a kilanóva elemeit. Ha a kilanóva pirosra vált, akkor tudni lehet, hogy a frissen képződő nehéz elemek elnyelik a kék fényt. Ahogy a maradványok színt kezdtek változtatni, ahogy a robbanás tágulni és hűlni kezdett, tudtuk, hogy nagyjából milyen elemek képződtek. A színe kékről ibolyára, majd vörösre és infravörösre váltott. A színváltozás bizonyos nehéz elemek jelenlétére utalt. A neutron csillagok ütközése, vagyis a kilanova által képzett fény és színspektrum az arany és platina képződésének a körülményeit idézte. Ez a modell az úgynevezett R-folyamat, ami gyors neutron befogást jelent. Ezzel a bonyolult folyamattal írjuk le a vasnál nehezebb atomok képzését. Neutronban gazdag környezetre van szükség, már pedig a neutroncsillagok összeütközése hemzseg a neutronoktól. Ha ez a modell helyes, akkor ez a kilanova a neutroncsillagok összeütközése több tucatszor létrehozta a föld tömegét aranyban. A 2017-ben lezajló kilanova nem csak a kulcselemek származására terít fényt, hanem a neutroncsillag belsejét is felfedi. Az univerzum legerősebb anyaga olyan mágneses teret hoz létre, ami trilliószor erősebb a Földénél. Két neutroncsillag találkozása halál spirálban végződött. A hatalmas kilanova nemcsak a nehéz elemek, úgy mint az arany és platina képződésére vetett fényt, hanem egyedülálló módon rávilágított az univerzum egyik legrejtélyesebb testére, annak is a belsejébe. Ha megpróbáljuk elképzelni a neutroncsillagot a maga valójában, nagy képzelőerőre van szükség. Az elméleti fizika határai kitolódnak, számítógépes modellekre kell támaszkodnunk. A tudósok nem a képzelő erejükre támaszkodnak. A kilanóva adataiból számításokat végezhetnek a neutroncsillagokat illetően. Annyi információhoz jutottunk abból az egyeseményből két neutroncsillag összeütközéséből, hogy most először pontosan ismerjük a neutroncsillag tömegét és átmérőjét, és elkezdhetjük megérteni a működését. A neutroncsillag átmérője csupán 20 kilométer. Két kilométerrel kevesebb, mint Manhattan hossza. A fizikai jellemzők nagyon fontosak. És ezen belül is a rádiusz az egyik legfontosabb. Ugyanis azzal és a tömeggel kiszámítható a sűrűség, és a sűrűségből kikövetkeztethetőek a neutroncsillag belsejének a rétegei. A fizikusok számára a neutroncsillag csillag belseje, a világegyetem egyik legizgalmasabb helye. Meg kell értenünk, hogy a neutroncsillag csillag belsejében teljesen más állapotok uralkodnak, mint a Földön. A benne lévő anyag olyan sűrű, hogy még az atommagok sem képesek összetartani. A neutroncsillag nagyobb tömegű, mint a nap, és kisebbre összesűrűsödik, mint egy földi város. Olyan sűrű, hogy ha ráhelyeznénk a talajra, azonnal átszakítaná a Földet. A nagy erős gravitációt jelent, ami 200 milliárdszor erősebb, mint amit a Földön tapasztalunk. Képzeljük azt, hogy ráugrunk egy asztalról, amit a Neutron csillagra helyeztek. Azonnal kilapulnánk, elterülnénk a felszínén. A támaszokat el lehet felejteni. Az erős gravitációhoz szupererős mágneses tér, a villámlásnál 30 milliószor erősebb elektromos mező, és nagy energiájú részecskékből álló viharok társulnak. Az űrutazó számára nem túl barátságos környezet. Ha egy neutron csillag közelébe kerülünk, mindennek búcsút inthetünk. Először is széttépne minket a mágneses tere, ezután a sugárzás színné égetne minket, majd a gravitációja végtelen hosszú atomvastagságú csíkokká nyújtana minket. Kül a felszínébe csapódnánk, szétlocsannánk, és a folyamat során atombombanagyságú energia szabadulna fel. Ha a neutroncsillag vagy fekete lyuk között kéne választanom, akkor az utóbbiba esnék bele szívesebben, mert nem szeretném, ha széttépne a mágneses tér és megpörkölne a röntgensugárzás. A kozmikus skálán mérve a neutroncsillagok egészen apróknak számítanak, de annál erősebbek. Ez a hatalmas erő a felszín alatti folyamatoknak köszönhető. A kilanovából gyűjtött adatok segítségével virtuális utazást tehetünk a neutroncsillag szívébe. De először át kell jutnunk a légkörén. A Föld atmoszférája közel 160 km vastag. A neutroncsillagon az atmoszféra nagyjából ilyen mély, és a levegőhöz képest sokkal sűrűbb. A sűrű atmoszféra alatt ionizált vaskérek húzódik, ami kristályosodott vasmakból és szabadon áramló vaselektronokból áll. A gravitáció oly erős, hogy a felszínen majdnem teljesen síma. A felszínen lévő legnagyobb hegyek 7 centiméternél alacsonyabbak. Egy 7 centiméter magas hegy nagyon furcsán hangzik, ám a felszín alatt haladva a dolgok még ennél is furcsábbak. Itt találjuk ugyanis a világegyetem legerősebb anyagát. Olyan különös, hogy a tudósok nukleáris tésztához hasonlítják. Ahogy a neutron csillag kérge alá jutunk, a neutronok egzotikus alakzatokká tapadnak össze. Először valami olyasmi jön létre, mint a nyokki. Mélyebre jutva a nyokki hosszú, spagetti-szerű csíkokká alakul. Még mélyebbre jutva a spagetti lazánnyalapokká áll össze, és végül a lazánnyalapok homogén masszává sűrűsödnek, lyukakkal, ami a penne tésztát idézi. Penne. Ez a nukleáris tészta 555 ezer Celsius fokot meghaladó hőfokon fortyog. A szélsőséges gravitáció meghajlítja, összepréseli, megnyújtja és begörbíti a neutronokat. Ezáltal olyan anyagot létrehozva, ami a vasnál százezer milliószor sűrűbb. A folytatás még ennél is szélsőségesebb. Mélyebbre jutva, sokkal rejtélyesebbé és felfoghatatlanabbá válik az utazás. A neutroncsillag magja, ami a nukleáris tésztának nevezett rétegektől messze található, talán az anyag legkülönlegesebb formáját tölti. Lehet, hogy ez az anyag utolsó bástyája, mielőtt a gravitáció végérvényesen fekete lyukká össze. A NASA Chandra Obszervatóriumában gyűjtött adatok arra utalnak, hogy a neutron csillagmagja a szuper áll, ami egy bizarr súrlódásmentes halmazállapot. A laboratóriumokban létrehozott szuperfolyadékok furcsa tulajdonságokkal bírnak, például a kokáért felfelé folynak és kiszöknek a légmentesen zárt tartályokból. Habár továbbra is keveset tudunk a neutroncsillag belseiről, a látványos születését nem fedi rejtély, hiszen tudjuk, hogy az univerzum leglátványosabb eseménye, egy hatalmas csillag robbanékony halála hozta világra. A neutroncsillag menhetten méretű, de a napnál kétszer nagyobb tömeggel rendelkezik. Olyan sűrű, hogy egy kis kanálnyi az anyagából egy milliárd tonnát nyom. Ezek az észbontó égi testek robbanással jönnek napvilágra. A Neutron csillag a csillag szülője halálával keletkezik. Ez a halálból létrejövő élet, az újjászületés végső története. Mindez egy kozmikus ciklus része. A csillagok nagyon hideg gázfelhőkből születnek. Ezek a felhők a saját gravitációjuk alatt roskadnak össze, és a középen található magjuk egyre jobban besűrűsödik. A csillag héliummá alakítja a hidrogént. Amikor elfogy a hidrogén, és a csillag elég nagy, a magjában kezdetét veszi a héliumfúzió. A fúzió szenet, oxigént, nitrogént képez, egészen a vasig. Amikor a csillag magjában vas képződött, szinte mintha megmérgezték volna mert megállítja a csillag magjában zajló nukleáris reakciókat. Ha valamit vassá akkor nem kapunk energiát. Hirtelen semmi sem fog ellenállni a gravitációnak. Ha nincs sugárzás, ami kifelé tolná a nyomást, akkor nincs nyomás, ami meggátolja a külső rétegek beomlását. Ahogy a csillag haláltusája lezajlik, szabaddá válik a magja, és létrejön a világegyetem legvadabb és legnagyobb hatásfokú kuktája. A hozzávalók adottak. Ideje megfőzni a neutroncsillagot. Ha egy atommagot baseball nagyságúra növelnék. Egy normális atomban a legközelebbi elektron a fák közelében lenne, de a neutron csilla kialakulásához vezető szélsőséges körülmények során az elektronok sokkal közelebb kerülnek a nukleuszhoz. Közelíteni fognak minden irányból, és ha a hőmérséklet és a nyomás elég magas, bejuthatunk az atommagba. Eljuthatunk egy protonig, és ekkor a proton még több neutronnál fog alakulni. Mialak ez a folyamat zajlik, a protonok és elektronok eltűnnek. Nem marad más, csak a tökéletesen tiszta neutronok, amiket semmi nem akadályoz meg az összetapadásban, és a bészballabdát immár csak neutronok fogják kitölteni, ami elképesztő sűrűséget eredményez. Amikor az elektronokat beszippantotta az atommag, a csillaganyaga sokkal jobban összesűrűsödhet. Olyan, mintha egyetlen kocka préselnénk össze 300 millió tonnányi anyagot. Amint a csillag összeomlik, hatalmas mennyiségű gáz áramlik a magjába. A csillag magja kisméretű, de a tövenge hatalmas. Több milliárdnyi tonna gáz verődik vissza rajta, majd létrehozza a kozmosz leglátványosabb tűzijátékát. Egy szupernovát. Hatalmas, fényes, impozáns. A szupernovák a világegyetemben lezajló legdrámai események közé tartoznak. Egyetlen haldokló csillagfények képes elhalványítani egy egész galaxiszt. A kataklizmából egy új és nagyon különös kozmikus entitás születik. Amikor a szupernóva füstje eloszlik, az univerzum egyik leglenyűgözőbb, legelképesztőbb monstrumával kerülünk szembe. Az emberek évezredek óta figyelik a szupernóvákat, de csak most kezdjük megérteni, hogy mit is láttunk, a neutroncsillagok születését. De még a szupernóvák hatalmasak és fényesek, a neutroncsillagok aprók és nem adnak ki fényt. Felmerül a kérdés, hogy vajon hány neutroncsillag létezik? Közel 2000 neutroncsillagról tudunk a galaxisunkban, de minden bizonyal sokkal több van. Csak a rendszerben több 10 millió létezik, és a világ egyetemben bizonyára több milliárd. A neutroncsillagok ugyan kicsik, de némelyik elárulja a jelenlétét azzal, hogy félreismerhetetlen, ismerhetetlen kozmikus stroboszkópként pulzálva fénycsóvákat küld a világűrbe. A neutroncsillagokról szerzett tudásunk gyorsan gyarapodik. Avár a létezésükről is csak egy szerencsés véletlen folytán 50 évvel ezelőtt szereztünk tudomást. Cambridge-ben, a Mullard Radio Observatóriumban Jocelyn Bell a végzős diák, aki az új rádió működtette. Éppen az eget pásztázta, amikor különös gixer nevezett adateltérésre lett figyelmes. Az anomália egy rövid, de rendszeresen ismétlődő sugázzás kitörés volt, ami a Földtől ezer fényévnyire zajlott le. Olyan stabilan ismétlődött, hogy bel biztos volt benne, hogy meghibásodott a teleszkóp. Visszatért a vizsgálat helyére, és ismétlődő jelre lett figyelmes. Egyetlen pontra az égbolton, ami folyamatosan villogott, mintha ismételten köszönne, pum, pum, pum. Pulzus, pulzus, pulzus. Az univerzumban nem volt általunk ismert tárgy, amely ennyire stabil, időben tökéletes szabályossággal ismétlődő rezgéseket adna le. Csak mesterséges lehetett. Úgy tűnt, hogy valaki előidézte ezt, pedig nem személy volt, hanem tárgy. Jocelyn felfedezte a pulzárokat. A pulzár egy sebesen pörgő neutroncsillag. A neutroncsillagokról már az 1930-as években írtak, de azt hitték, hogy túl gyenge a jelük, és nem észlelhetők. A neutroncsillagokról elméletben tudtunk, de nem vettük őket komolyan. Bájos elméletnek tartottuk őket, ami úgysem valósulhat meg. A Bell által észlelt jel a tudományos fantasztikumból lépett elő. A csillagászatban még senki sem látott ilyet. És arra is gondoltunk, hogy Földön kívüli adta le. Elnevezték ljm nek vagyis kis zöld emberkének. Ám ezután bel felfogott egy második jelet. A kis zöld emberkéket elvetették, a pulzárok pedig tényé léptek elő. A pulzárok felfedezése váratlan volt, senki sem számított rá. Mérföldkőnek számított, nagyon fontos áttörésnek. A pulzárok azért pulzálnak, mert pörgésre születtek. Akkor jönnek világra, amikor a csillagszülő szupernóvaként végzi be életét. Bármilyen tárgy, amely kompresszión megy keresztül, ha bármilyen impulzus momentummal rendelkezik, egy idő után már nem forog tovább. A zsugorodó csillag egyre gyorsabban és gyorsabban forog. Azért forog ilyen gyorsan, mert a hatalmas csillag földméretű magja városméretűvé zsugorodott, és mivel a mérete ekkorát csökkent, a forgási sebességnek a többszörösére kellett nőnie. A neutroncsillagok rendkívül gyorsan forognak. A felszínük annyira sebesen mozog, hogy esetenként megközelíti a fénysebesség ötödét. Egy neutroncsillagra csak az pattan nyom fel, aki nem várandós, nem fáj a háta, nincs szívbetegsége. És ha nem húzza be a kezét, lábát, számítson arra, hogy le fognak szakadni. Forgás közben óriási energiasugarakat bocsátanak ki. Olyan, mint egy világítótorony fénye, Másodpercenként többször felvillan. Rendszeresen villan, majd újra és újra. Bing. Ezek a villanások a pulzár jelzései, amiket a neutron csillagban uralkodó káoszhoz létre. Habár a csillag jobbára egy neutron labdacs, a kérgén elszórva protonok és elektronok találhatók, amelyek másodpercenként több százszor forognak, létrehozva egy erőteljes mágneses teret. Ezzel az erős mágneses térrel erős elektromos mezőket hozhatunk létre, és a kettő együtt sugárzásá fog alakulni. A neutroncsillagok sugárzást bocsátanak ki csúvák alakjában a forgópólusaiknál. És ha a forgópólus eltolódik, vagy megváltozik a dőlés szöge, a csúva körbe fog haladni a világegyetemben. Ilyenkor villanásként fogjuk észlelni. Mint amikor az ember egy hajóról keresi a világító tornyot egy ködös estén. A pulzárok is észrevehetők az űr nagy kiterjedésén, mivel elképesztően erős fénycsóvát bocsátanak ki. Ám a pulzárok néha kapnak egy plusz löketet, ami tovább gyorsítja a forgásukat. Úgy foroghatnak még gyorsabban, ha több anyag tapad a felületükhöz. Ez az akréció, amitől még gyorsabban fognak forogni. A pulzárok égi vámpérok, akik bármiből kiszívják az erőt, ami a közelükbe megy. A gravitáció bevonza az anyagot, ami tovább növeli a forgási sebességet. Egyre gyorsabban fog törögni. A pulzárok forgási sebessége elérheti a 700 fordulatot másodpercenként. A pulzár egy tökéletes konyhagép, aprít, szeletel, még szúrjencsíkokat is vág. Hogyan lehet az, hogy a neutroncsillag nem szakad szét? A Neutron csillag egzotikus test, amit mérhetetlenül nagy erő tart össze. Ezért még az óriási forgási sebesség ellenére is szilárdan áll. Hatalmas gravitációs erejének köszönhetően egészben marad annak dacára, hogy veszettül pörög. Ezt a pörgési sebességet nehéz elképzelni. A Földön egy nap 24 órás, egy neutroncsillagon egy nap 0,2 század másodpercig tart. A szupergyorsan forgó pulzár nem az egyetlen különleges csillag, amit a tudósok tanulmányoznak. Létezik egy másfajta neutroncsillag, ami a világ legerősebb mágneses terével rendelkezik. Ezt a mágneses monstrumot úgy hívják magnetár. A pulzáló neutroncsillagokat tanulmányozó csillagászok különös jelenségre figyeltek fel. Időnként ezek a csillagok váratlanul felgyorsulnak. Elképesztő, adva van egy roppant sűrű tárgy, ami hirtelen gyorsabban kezd forogni. Nagyon gyorsan megváltoztatja a frekvenciáját. Ehhez elmondhatatlanul nagy erőre van szükség. Vajon mi idézi elő? A sebesség váratlan változásait kilengéseknek nevezzük. Az egyik magyarázat a kilengésekre az, hogy a mag anyaga rátapad a kéregre, és ez kihat a forgás sebességére. A kéreg alatti többlet megrepeszti a kérget, és ez okozza a sebességváltozást. A folyamat során óriási mennyiségű sugárzás képződik. A röntgensugarak hatására a neutroncsillag felszíne visszarendeződik és megváltozik a rotációs sebessége. Ám létezik egy másik lehetséges magyarázat is. A sebességváltozást a csillagok rengése is okozhatja. Néha a kérek feltépődik. Bármi, ami megváltoztatja a pulzár felszínét, megváltoztatja a forgási rátáját is. De mi lehet olyan erős, hogy csillagrengést idéz elő? Nehéz elképzelni, hogy létezik az univerzumban olyan erő, ami képes deformálni a hatalmas gravitációnak kitett neutroncsillagok belsejét, de a neutroncsillag egy dologhoz biztosan ért: a mágnesességhez. A csillagon belüli extrém mágneses tér elmozdulása képes felszakítani a csillag kérgét. A csillag felszíne folyamatosan át- és visszaformálódik, és a neutroncsillag felszínének a legapróbb néhány milliméteres dekonfigurációja óriási energiakibocsátással kibocsátással jár. A neutroncsillag hatalmas gravitációja szinte azonnal kisimítja a csillag felszínét, mintha a szakadás meg sem történt volna. A neutroncsillagokról van szó, a mágneses pusztítás vége láthatatlan. Bemutatjuk az Univerzális Mágneses Verseny regnáló bajnokát, a magnetárt. A szupernóva idején született neutroncsillagokból minden tizedik magnetárrá válik. Ahogy a neve is utal rá, a magnetár mágneses tere olyan erős, hogy még a hatalmas számokhoz szokott csillagászok is ámulatba esnek. Of these things. A magnetár mágnesestere ezer trilliószor erősebb, mint a Földé. Ez a fajta mágnesesség egészen biztosan minden szétszúz, ami a vonzás körébe kerül. Bármilyen test, ami csak a közelébe kerül, ízekre bomlik. Bármilyen töltésű részecske, ami mozog, azonnal elszakadna az atomjától. Szavakba sem lehet önteni, ami történne. A magnetárok vakító ragyogással égnek, de az életük rövid. Úgy véjük, hogy a magnetárok, ezek a végtelen mágnesességű neutroncsillagok csak is rövid ideig élhetnek. A mágneses terük olyan erős, hogy néhány tízezer év alatt elpusztulnak. Úgy tűnik, hogy a magnetár ereje a vesztét is jelenti. Olyan erős a mágneses tere, hogy begyűjti a körülötte található anyagot és felgyorsítja azt. Ilyen módon a surlódástól lelassul, vagyis idővel a forgása lelassul, és a mágneses tere megszűnik. A magnetárok teljesen másképpen működnek, mint a pulzárok. Nem rendelkeznek csóvákkal. A mágneses terük nem bocsát ki óriási mennyiségű nagy intenzitású sugárzást. Nemrég a csillagászok felfedeztek egy neutroncsillagot, amit nehéz bárhová besorolni. Úgy viselkedik, mint egy égi Jekyll és Hyde. Ez a bizonyos neutron csillag roppant furcsán viselkedik. Olyan, mint egy rádiópulzár, és mint egy erős mágnesességű magnetár egyben. Szélsőségesen erős mágneses tere van, mágneses kitörései vannak, de ugyanakkor a pólusaiból erős sugárzás árad. Majdnem olyan, mintha tudathasadása lenne. Amikor először észlelték 2000-ben, a csillag rádióhullámokat bocsátott ki, ami tipikus pulzára utal. Majd 16 évvel később a pulzálás abba maradt, és helyette hatalmas rönggensugarakat kezdett el kibocsátani mint egy magnetár. A tudósok tanács voltak. Nem tudtuk, hogy a pulzár alakul-e át magnetárra, vagy egy magnetár pulzárra. Az egyik elmélet szerint a röntgenkitöréseket a csillag hirtelen elmozduló mágneses tere okozta. A ránehezedő hatalmas nyomás feltépte a kérgét, amin keresztül kiszöktek a röntgensugarak. A neutroncsillag a legsűrűbb anyag, amit ismerünk az univerzumban. Mégis vannak dolgok, amik elmozdítják és feltépik a felszínét. Ez a neutroncsillag saját magát szakítja szét a mágneses tér ereje által. Ha ez a helyzet, akkor a békés neutroncsillag csillag tajtékzó alakul, ami aztán csúf véget ér. Ha egy ember életciklusát veszük figyelembe, az életünk végére látszólag lenyugszunk. A neutroncsillagok esetében ennek az ellenkezője történik. Sokkal gyorsabban fognak forogni, mint amikor megszülettek, és a mágneses terük is idővel megerősödik. Ám ezek a különös változások roppant ritkák. A legtöbb pulzár óraműpontossággal működik. A pulzárok általában rendkívül szabályosan működnek. Hozzájuk igazíthatjuk az óránkat. Lehet, hogy ez a tulajdonságuk a segítségünkre lesz a jövőbeni űrkutatásban. Az űrhajó kapitányának galaktikus GPS-re van szüksége. Úgy tűnik, hogy a neutron jelentik a választ. A csillagászok a pulzároknak nevezett neutroncsillagok állandó villogását kozmikus világító tornyoknak nevezik. Ezek a villanások nem csupán megbízhatóak, de minden egyes pulzár saját egyedi fénycsóvával rendelkezik. Mindegyik egy kicsit eltérő frekvencián, egy kicsit eltérő gyakorisággal villog. Mindegy, hogy hol tartózkodunk a galaxisban, a pulzárok helyzete mindig meghatározható. A pulzárok egyedi mi volta izgalmas lehetőségeket rejt az űrkutatás számára. A pulzárok segítségével állapítanánk meg a helyzetünket, és mivel a pulzárok olyan pontosak, ugyanúgy használhatjuk őket, mint a Föld fölött állomásozó GPS-szatelliteket. A pulzár, mint navigációs eszköz, nem új keletű ötlet. A NASA az 1970-es években már felhasználta a pulzárokat a Voyager küldetése során. A sonda felszínére erősítettek egy aranylemezt és a lemez borító táblán térkép található, ami elméletileg segítséget nyújthat a Földön kívüli civilizációk számára abban, hogy megtalálják a Földet, aminek a helyzete 14 ismert pulzár segítségével került kijelölésre. Földön kívüliek eddig nem jelentkeztek, de a NASA ma is használ pulzártérképet. A NASA nemrég útjára indította a Nicer Sextent nevű szatelitet, ami a nemzetközi űrállomáson teszteli ezeket az elméleteket. Pulzárok segítségével állapították meg egy a föld körül 27 000 km kilométer per órával keringő helyzetét. 5 kilométeres pontossággal, ami egészen elképesztő. Az ismert pulzárok helyzetéhez igazodva, a jövőben az űrmissziók az egész univerzumot beutazhatják. A neutroncsillagok fantasztikus utazásra hívnak minket. Általuk tudni fogjuk a helyzetünket a galaxisban. Több száz fény év távolságból is meg fogjuk állapítani, hogy hol vagyunk a rendszerben, mert a neutroncsillagok segítenek. Rengeteg tudományos, fantasztikus irodalmat olvasok. Elvarázsol az a gondolat, hogy csillagról csillagra utazhatnánk. Különös belegondolni, hogy a jövőben a galaktikus koordinátákon ezekkel a gigantikus és gyorsan forgó, furcsa felépítésű, mágneses hatású és rettenetes gravitációs erővel rendelkező neutroncsillagokkal fogjuk elhelyezni magunkat. A neutroncsillagok hosszú utat jártak be, amióta kis zöld embereknek nézték őket. Egykor csillagászati csodabogárnak voltak tekintve, de ma már valódi égi szupersztárokként ünnepeljük őket. A neutroncsillagok legizgalmasabb része, hogy a tanulmányozásuk alig vette kezdetét. Még nem jutottunk a végére. Sokat tanultunk róluk, de még mindig nagyon keveset tudunk. A szerény neutrontól származik a kozmosz legerősebb és leggyorsabb mágneses tere, a legkülönlegesebb tárgya. Szeretem a hanvaiból feltámadó főnix madár szimbólumát. Azt hinnénk, hogy valami meghalt, és végel a történetnek, pedig a szebbik része, a java csak ezután következik. Már az elején megmondtam, de nem hittek nekem. Remélem, most már elhiszik, hogy a neutron csillagok a világegyetem leglenyűgözőbb testjei.